Ba e, nire askapena eta orokorrean beste em, bost lagunaen hor pena indargabetze hori izan da hain zuzen ere em, ba legeak aldatu zirelako duela hiru bat urte eta em, zera mm, Kontua da azken finan hamar urteko hamar urteko preskripzio izatetik 5 urtera pasatutela. Eh, gurea gurea de bezalako kasuetan, aintzuten ere 5 urteen azpiko zigorrendako Ordun oso oso goldza mekanikoen ematen du, ez? E, ba bueno, ba, gurea zen lau urtetea amarillabeteko espetzu zigorra, ordun naizenaiez provintzialak eh absol eh nolabait eh bai indarren jarri behar zula, lege hori eta guri aplikatu eta, ba ez, e, provintzialak nolabait egin zuena izan zen mm, argudio politikoak nolabait juridikoen gainetik ezarri harri eta hain zuzen ere bere argumentazioan agertzen da ba guk Gure kasuan ezin dela preskribitu, hain zuzen ere, orain dikan, e, Nafar, Nafarroko jendarteak, orain dikan, e, astu ez duelako buk sortutako kalteak, beraiek erraten zuten ere, ba, alarma soziala, orain ba, indarren zegoela, gero, mm, delitu ba preskribitzeko, ba, bere ustez, beraien ustez, ba, damua nahi eta dela, eta gure kasuan, Ezela damu damori demostratuaz, e, gu bilatze eta rapatzea gindupean ez, ba, gurekin ezin kontaktu egin, eta ordun ez ekitela gu benetan damu ginen edo ez, eta alako argudio guztiz politikoak ziren, eh, ez ezkoa emateko. Ordun ez ezko horren aurrean zegin ginen, ba, tribunal goren eraio, eta tribunal gorenak azkenian, ba, bueno, ba, kostatu zaio, urteta eta pikotze gu Ez daztu honekin e, kontu honekin, bi urte daramagula magula edo Baina, bueno, tribunal gorenak zer egin duen, ba, ba, legea aplikatu Guri ez dugu, ino, oparidik e, eman Beziketa, bueno, legea zer erraten duen, du, ba, horren arabera jokatu Eta hor ba, bai ustekabeko galante izan da e, e, ez giniu, inungo goitxaropenik Galde batetikan, instituzio... Hauetan, ingingo itxarupenik ez dugulako, inungo konfientzarik ez dugulako Eta beste aldetikan, ba, ba behin, tribunal emengo hausitiki provintzialak ez ezko eman ondotik Paisatzen ginen, nahiko, nahiko gauza zaia izango zela hori, ez berriz eh, bueltatzea, ez tribunal gorenak Gero ere azpin markatu behar da, ba bueno, nere kasu berean zu den beste 6 oieek, beste barkatu, beste 5 oieek E, orain, ni bezala egongo direla, bueno, tramite batzuk egin behar duzte, paperak eta baino nik uste luden asterako ja erabateko eskatasune izango direla, baino, aipatu behar da, mm, bi persona nire ni, aurretikan edo kartzeletikan pasa direla, bata eginak egarteak eta bestea iba iederra. Ba, iba kasuan, Hora indikan, hori izango da, libratu ez den bakarratze, oain, e, askatasun, e, baldin zapeko askatasunen dago, eta segitu behar du, martxo arte. Zergatikan, ba, bera rapatu zutelako, bos urte, bete baino lehenago. Eta hori ba, ere aipatu behar da. Eh? Ibaie derrak, hori indikan, martxo aperila bitarte, ba balintzapeko askatazunen segituko duela. Horrek suprosatzen duen guztiarekin, pagatu ba, bueno, e, behar duela zati bat, lan egiten duenaren zati bat, gero uste sinatu sinatzeera joan behar duela, tabar, tabar. Azken urte dut, batzen dut ere, su kontroletu esarela, ba, herri mugimendaren kontrako e, e, repertsioa ba, areagutu egin dela, ez bakarri e, ba, betiko indar polizialen e, aldetik baizik, eta, bueno, ba, Ezenbait lege berriak asmatu dituzte edo Uralen e, e, Uralenetan ezenbait ordenantzak egiten dituzte e, Irunean kasuan, ba, bueno, horre daukagu e, Uraltsainien e, ba, Errepresioa nola areagutu egin den Nola indartu egin den Gero foru zainak ere ba, Baita eta Bereziki agian e, Itoizko goren bai. kontrako mugimenduaren aurka eh, Haritu egin dela, nola ikusten duzu zu eguera guzti Bai, ba, nik uste mm, Sasi demokrazio hauen Errepresio e bide honek Erra digula, ba, fascistazioa mo, Modelo bate aukeratu dela Gaur egun e, e, Lehen bizi jazar zainketa, nola, nola kontrolatzen duten kalea, bideovigilantzia ba, nola egiten duten. Gero adibidez e, bargabean ikusi ginen, ba, bueno, ez, munipa joaten zirela, e, kaletikan, jaunda daiabe eta afitza guzia, kartel guztiak kentzen. Ordun, horrek adirazten du, ba, bueno, alde batetikan kontrol itogarria dela, eta errepresioa e, edo, kontrola gero eta zorrotzago dela, eta horrek erakusten duela, ba, gizarte totalitarioaren joera, hain zuzen ere, ba, hori, kontrola eta represio oso ondia delako eta gero ere, ba, ikerran bezala, ba, nola baik ja mm, ez dela polizia, estatuko polizia, madrilekoa, eta barretabar, baitik eta, bueno, eh, mentxe ditugula, ba, foru zainiek, eta mentxe ditugula eh udalzainek eta euren papera betetzen dutela eta nolabait polizia organigrama hortan Ederki sartuta daudela ba, gainerako indar polizialekin polizia ez? Ordun gaur egun e, aipatutako zea horiek e, bai foru zeinek eta bai udalzainek ba besteekin batera jokatzen ari direla eh ba hori edo mugimenduaren kontra eta hori nikuste hartu markatu behar dela, ez? Eh, orokorrean holako fastiztazioa e, sortzen ari dela eta eta errepresioa gero noski eh hor badago aparatu armatua eta hola, baino gero lege aparatu ere hor dago. Eta gaur egun adibidez gu itoitzen kontra hasi edo bueno, beste hainbat aferetan hasi ginenean legezkoa zena Hau da, ba, kartel bat jartzea edo pankarta bat, edo, edo zein, bueno, gauza xume edo e, legala zen. Eta gaur egun, ja gaur egun, e, ba hori animaleko isunak, kartel bat eartzetikan edo, edo pintada bate edo ez dakizero zein gauza ba, e, Igual hau zitekin bukatzen duzu, eta hau, hau ezin dugu nartu Gero ere, gero ere nik uste badagoela alegin estatuaren partetika nolabait borroka molde hauek nolabait kriminalizatzeko. Eh? Gaur egun, ja, do. ez da, biolentzia du, ez biolentzia du, ez da guk e, e, edozein tontakeri egitea, edozein ekintzatzena ez bortitza egitea ratikan, ja animaleko isuna edo eta edo, edo baitare kasu batzuetan presondegi ratzea eta, eta benetan hau hau esindu onartu, osea gaur egun mm, eta nikuste arrazoia badula izan ere nikuste horin arte egindako bide guzti hau ba ekintza e, publikoa eta egitearena ba ba nik uste beraien kalkuloetan ez dela sartzen, eta ez du, ez dutela zilegi egin nahi. Eta orduan alde batetik kan kalte egiten dielako, beste aldeetik kan ba legitimazioa kentzen dielako, eta bare, eta bare, orduan nola edo ala, no, e, borroka molde hau ere ba ba, ba zerredatu nahi dute, ez? Eta, eta hori benetan salatu behar dugu, ez? Bai alde batetik kan e, mm, Zea, jazar pena, kontrola, poliz, polizialata, eta beste aldetikan judi, e, nolabait judizilizazio erabateko hori ere e, Hildo honekin jarraikiz, nik e, markatu nahi nuke, zea, e, e, abiaduro hondiko trenaren aurkazko borrokaren kontra erabili nahi duten e, estrategia Hain zuzen ere, ja alde zaurretikan ja iragartzen ari dira Ja, bai politikariak, bai e, ja, deno nahotan dago Atxete ba, aurkako ekin bideen aurka Segituko duten bidea Eta hini nago naho, ja, ziko direla jendea txilotzen e, Zea violentziarekin lotu naian Naiz eta, ba, gauza, su, sume eta simplek egin eh? Naiz eta pankartak edo naiz eta Sabotaiari bat edo naiz eta hori tontakerio baten gatik, at, e, igual bukatzen dituzula uzitu gina guzian, eta, eta ez dakitzen bat urteko kartzelazio horrekin. Eta, eta hori bai badela operazio politiko bat, jagoitik dizinatuta, te, izan ere AHTA e, aspigitura estrategikoa da, sistemaren dako erabat e, behar beharrezkua eurek erratu enten bezala eta orduan bakosta ba bakosta egin nahi dutela manu militari egingo dutela edo egin nahi dutela, noski guk ez, ez dugu utziko eta baino, baino bai ikusten dela, hori ba, ze, ze taktika edo ze segituko duten eh? Bistan da, hoain arte giren bat mundu ekologistan edo ba Mm, bakoitza bere etxiringitua edo nola baita defenditu duela ba, ba, bate ba, Baten balduitzi bada arrobi eh, ba, horren kontra, ba, ba, piskot hori ez, murgildu borroka hortan Edo bestea autobia pasatzen zaiola ba, bere etxaren ondotik edo bueno, horren kontra borroka Eta, no eta ni... Bai, hori, oso askiz, <coughs> sektorialak, eta eta askotan, askotan, borroka baten morgir dutatze guena, ba, ez dela solidarizatzen ez da beste borrokarekin ere, eta igual adostze guelako, lertzen. Eta hori ikuste uste, konturatu behar dugula, ba, azpigitura guztioiek elkart lotuta direla, eta eta logika berean sartuta daudela. Eta hain zuzen ere, itoizkurtegia egitea ezertarako, ba, baur hori nola bai lortzeko ta, eta duten eskema desarro histori ba, mar e, jartzeko eta segitzeko eta autobiak zergatikan ba, ba, logika berberaren gatik an ez eh? sustenera azkundei karagarria sortarazteko ta bar, edo zergatik, eh? zera, ba edo htea zergatik ez ordun konturatzen zea ba arazo ditugu una batu egin behar batuekin dugula guk ere eurek ere batasun batean ba, Hor, e, zea, mm, sartu tadutenez, ba, guk ere, ba, borrokan batasun hortan sartu behar dugula. Eta, eta ikuspegi askoz orokorragoa eman behar dugula, eta hain zuzen ere, ba, gara penkeri honen aurka borrukatu behar dugula. Eh? Naiz eta arrobi baten kontra egin, edo naiz eta <coughs> superportu baten kontra egin, edo bueno, dena batekin, logika bera ba, hori... Ba, asimilatu edo, ba, ze logika dagoen Eta eta denon hartian ba, borrokatu Eta ez egin, ba hori, ez e, Justu momentu batzutan Sumadaiteken, ni solitaria hori ba, Ezin dala aplastaratu o sea, Esan nahi dut, e, bai, nire ni nere, nere etxea Eta nire etxen guruan e, Bueno, etxea esaten dugu, baina nis, e, esan dezagun Edo nire arana, edo nire provinzia Edo ulertzen, oza, sea, nire Pentsatzen du nik amalurrak ez du la mugarik eta ordun ba nikuste amalurrari er, egiten zaion edozein erasori eh ba, guk ere aurre egin dariogula ez eraso gustu itegie